Já děkuji Bantemu na krásný úvod. K tomu, abychom dobře položili mysl na objekt, tak potřebujeme nejdřív nějakou přípravu. A začneme od toho asi nejhrubějšího, máme k dispozici tělo. Takže když chceme sedět rovně a být v uvolnění, tak abychom mohli uvolnit dech. A potom, když máme volný dech, uvolnit i mysl, potřebujeme nějaký znalosti. A nemáme moc času, nebo to moc prodlužovat, ale abychom se cítili dobře, tak se teďka zkusme posadit tak, jak jsme zvyklí. Někdo plečí, někdo sedí, někdo sedí na židli, je to úplně v pořádku. Někdo je opřený zády. To Bante úplně v pořádku není, ale. Máte není, ale teďka možná pro nás, abychom se cítili dobře. Dobře. Jenom pro to vysvětlení těch. Principů. Protože úplně nejlepší je samozřejmě bez opory, kterou si sami vytvoříme. A to je to, čím bych chtěl začít. Vytvoříme si oporu ve třech bodech a ty tři body můžeme mít na koleni, ten, kdo sedí na židli, tak na plostce nohy, a ten, ten, kdo klečí, tak na kolenou a zároveň na plostce nohy. To jsou dva základní body a ten třetí je perineum. Ten bod, nejnižší bod tého, té pánevní kosti. Takže se můžeme soustředit a vytvořit si představu tohohle trojuhelníku. Ta představa je základní pro to, abychom z ní neuhnuli a postupně, co uvolníme pozornost k tělu, tak zůstává. Více či méně. Takže teďka zůstaneme u toho, té představy toho trojuhelníku. A... Soustředíme se na polsky nohy. Znovu, prosím tě vlastně vysvětlí, ten trojuhelník, to je důležitá. Ten trojuhelník se stává z tří opěrných bodů, ideálně body na koleni, když sedíme se skříženýma nohama, a body na perineu, to je nejnižší bod pádemní kosti. A vytvoříme si pomyslnou představu trojuhelníku, do kterého se postupně opřeme. Ten, kdo sedí na židli nebo na těch klakačce, tak si uděláte tu, tu představu na plosce nohy. Dobré je mít ty nohy před sebou. Tak, A jako kdybychom se chtěli opřít o plosky nohy. To znamená, že protáhneme patu ve směru holení kosti. Zároveň si uvědomíme tyhle body, netatar spod palcem a maličkem. A s tou patou si vytvoříme tři body, do kterých zatlačíme v protažení té kosti. Co se stane? Začne se nám rovnat celá páteř, začneme mít pocit jen pevnosti a vytažení směrem vzhůru, za temenem hlavy. Když máte ty kolena nad zemí, nemůžete mít oporu, proto doporučuji těm, kdo sedí s vlastně koleny vzhůru, ať si dá něco pod zadek, nějaký poštářek nebo nějakou podložku, která mu umožní si tak, aby ty kolena byly opřeny o podložku, vytvořili dva opěrné body a zároveň byly spojeny v tom trojúhelníku s tou sedacitostí. Když se nám tohle podaří, a my jsme schopni učinit ten zámen... Můžeme si vzít i větší podložku. Můžeme si vzít i větší podložku. To je. Když se nám to podaří, tak cítíme na těch kolenou tlak a rozložení váhy, které začíná být rovnoměrné. To znamená, že můžeme cítit, jestli sedíme na křivo, na pravo nebo na levo, jestli je jedna část, část namahaná víc, na úkor té druhé. No, a když máme poskládané ty nohy, když se opíráme ve směru plosky nohy na každou stranu, tak cítíme o něco intenzivněji to vytažení směrem zhůru. A tak, aby to vytažení bylo správné, tak si uvědomíme temeno hlavy a bychom propojili tu sedací kost s temenem hlavy. To znamená, jako maňásek má tady tu tyčku, tak se jako vytáhneme za tím temenem hlavy. A všechno ostatní je zatím uvolněné. No a co se pak může dít? Může se pak dít to, že nemáme stabilitu paží, v, v hrudníku. Tak abychom ten hrudník umístili do dobré polohy, tak je dobré myslet na vlaně a podobně jako s ploskou nohy se o ně opřít. To znamená, že můžeme položit buď na kolena, pod kolena nebo dát nad podbřešek. Složit ruce. Dobré je nejdřív levou, pak pravou. Když máme ruce na kolenu, tak je to Uvědomíme si ty dlaně, uvědomíme si maníkovou hranu dlaní, a jako bychom se za tím maničkem protáhli. Já to jenom naznačím, protáhli si za tím maníčkem. Ale tou rukou nehýbrme. Tu ruku máme volně položenou, buď na kolenou nebo pod kupíkem. Ty ruce uvolníme a jenom protahujeme tu maníkovou hranu. A můžeme pomalu vnímat, jak se nám ramena otáčejí do té země dotace, jako by se chtěly posunout ven. Taky pomůžeme, roztáhneme ramena do strany. A co děláš, když nastane křeč? Povolím. Když nastane křeč, trochu povolíme úsilí. Když povolíme úsilí, tak ta křeč pomalu zmizí. Když ta křeč je silná, tak je potřeba tu končetivu natáhnout, pořádně protáhnout a chvilku v protažení dojde k lepšímu prokrvení, křeď zmizí a my můžeme zase vrátit tu končetinu zpátky do původního místa. No, a když máme otočené ty ramenerazivní rotace a jako bychom je otevírali ven, jsme opřeni o manikovou hranu, kterou protahujeme, ale necháváme ruce na místě, tak se může stát, že spojíme ten celek opory v nohách, opory na temeni hlavy, opory v rukách a můžeme cítit ten trup narovnaný Címen. To, co tam probíhá, může někdo cítit energii jako ve smyslu větší tenze, většího napětí, tak je to v pořádku, protože je to pro nás nové. A to je hlavně efekt vzpřemovacího reflexu. Takže ten, kdo tohle cvičení praktikuje, tak postupně se to napětí zmírňuje, zmírňuje až zmizí. Stejně tak jako naše úsilí, protože teďka si jsme si dali instrukce, Nás to stojí nějaké úsilí. Když postupně tenhle set praktikujeme, tak úsilí mizí, mizí, mizí. Nám zmizí úsilí úplně, můžeme dávat pozornost na dech. Jakmile dáme dobrou pozornost dechu, tak už ten efekt tohohle posedu umožňuje dýchat správně. To znamená využívat správně ty dýchací svaly, hlavně bránit si mezižeberní svaly. Zpříjmený trub, umožňuje pomalu uvolnit i úsilí na dech. A dech vstupuje do toho stavu takzvaného bezdeší, kdy dýcháme bezúsilně, kdy v pouzovkách už to dýchá samo. Je potřeba si při tomhle posedu dát trochu pozor na to, abychom nebyli před ani abychom nebyli zákonu vyšpuleni. Je dobré být a najít si tu rovinu. Tenhle set nám umožní postupně tu pozornost na tělo zmírnit až úplně eliminovat, takže nemusíme dávat pozornost tělu a ono nás při meditaci neruší. Nemusíme si přesedávat, protože jsme poskládaní tak, jak potřebujeme. Ta páteř má svoji anatomii, dokonče taky. Když se nám to podaří, tak postupně praxí můžeme získat ten pocit uvolnění a přitom pevnosti. To je nesmírně důležité, protože každá meditační poloha musí být pevná. Styra, pokud se nepletu. Styra. To využíváme k tomu, abychom mohli bezúsilně sedět v pozici těla a dávat pozornost na dech a tuto pozornost pomalu, postupně zase zvykem uvolňovat a díky tomu se dostat do bez deší, kde můžeme mnohem lépe pracovat s pozorností, s objektem meditace a s uvolňováním úsilí. A to už je pak disciplína, kterou následka pan Petr To už není moje práce. Ještě snad, co se zmínil Tomáš Ránu, ten tlak, samozřejmě my nejsme budhové, nemáme perfektní tělo, nemáme 32 hlavních znaků a hlav vedlejších znaků perfekce. No a tak máme jisté tlaky v těle. Jo? Ale ty tlaky my dáváme tam, kde nám pomáhají. Jo? Mm -hmm. A ne tam, kde jako, jak říká Čumpelík, ty, v ty, je se ještě ty tlaky zvětšují. No a, tím pádem ty tlaky by se měly objevit, to jsem slyšel předevčírem. já jsem byl za Jirko, jo? že ty tlaky pak by měly být ideálně v loktech jo? a v ploste nohy. ploste nohy. To je to, co jsem říkal na začátku, ta plostka nohy jde směrem k sobě. My užíváme poznatku těch tří vodů. Tata pod maličkem pata kterou srovnáme a ten tlak, který my tvoříme, tam je to, co říká vance tlak v loktech, znamená, že ten loket je díky ramenům, které jsou v zemní rotaci, v rotaci vnitřní, ale zároveň, kdo chce dokon přivezt k dokonalosti tu polohu, tak vlastně otáčí tu zemní část lokte směrem dovnitř. Takže vytváří protisměrný tlak a to nám umožňuje opět pevnou, pevnou tu posturu pevné držení děla. To už jsou pak niance, drobní miance, které je potřeba nějakým způsobem cvičit praxi. Ale jeho můžeme využít v základu propojit plosku nohy s z hlavy a postupně uvolňovat ten tlak, abychom mu nemuseli dávat pozornost. To vyžaduje přeci jenom nějakou praxi. Trvá to dlouho. Takže jsem se se vysvětlit, co pro můžeme udělat teď. Posadit se, a já to vezmu celý znova, ještě od začátku, když můžeme zavřít oči a vytvořit si představu toho trojhelníku, který budeme mít na koleno a sedacích kostech. Tak můžeme začít od plosky nohy, můžeme se soustředit na plosku nohy, vytvořit tlak, to znamená, že tlačíme do třech bodů, proti protisměrně, zavá proti pravé, tím se nám Opšou kolena o podložku. Kdo nemá opřený kolena, dejte si ještě víc podzadě. V momentě, kdy my jsme opřední o kolena, můžeme lépe cítit třetí bod, a to je spodní část pánemního dna, sedací kost. A z těchto těch tří bodů jsme si vytvořili základní podstavu, základní předpoklad pro rovnou páteř. Tak se můžeme po páteři přenést, kterou narovnáváme a vytahujeme za temenem, až k temení hlavy. To nás zpřimuje a jenom opisujeme ten zpřimovací reflex. Zůstaneme vytažení za a zároveň můžeme umístit kolena ruce buď na kolena dlaně, nebo pod kolena, anebo pod pupík. A opřeme se o malinkovou hranu dlaní, to znamená, jako kdyby ty malíčky tlačily směrem do prostoru, jenom se vytahovaly. Zároveň můžeme uvolnit lokty, to znamená, že uvolníme lokty a cítíme, jak ramena jdou do zevní rotace. Mají tendenci otáčet se do zevní rotace, to znamená směrem nahoru a ven od těla. Když se to stane, můžeme si uvědomit vnější část lokte a tu jenom pomyslně, mentálně otáčíme dovnitř. A tím pádem vytváříme protitlak. A máme ruce perné, máme ruce i hrudník perný. Naposledy si můžeme uvědomit prsní kost. A tu prsní kost zase mentálně představu vytohovat z hůru k hlavě. No a tohle, když se nám podaří, tak se můžeme pomalu, pomalu uvolňovat v tom posedu, který máme. Ať jsme v jakékoliv fázi způsobilosti, pokročilosti, a nějakým způsobem se dostaneme do optimální polohy, kterou jsme teďka zvládnout. Postupně praxí se to znukoneme. No a tak už můžeme dát pozornost dechu a jenom ho pozorovat. Nesnažit se o hluboké dýchání, o prodloužený dech, ale jenom ho pozorovat. A pak už může nastat ta naše meditační praxe.